Pentru cine bat clopotele? Pista 4 Cercetându-i cu atenție pe fiecare, după ce mai întâi îi privise pe toți la oaltă, Robert Jordan îi cântări iarăși din ochi, unul câte unul. Pablo și Anselmo știau bine ce cai de soi sunt, iar în vreme ce Pablo le arunca priviri pline de dragoste și se arăta mândru și mai puțin supărat, bătrânul se purta de parcă ar fi fost vorba de o mare surpriză, pe care el și numai el, o scosese pe nepregătite la iveală Și le întrebă pe Robert Jordan Ei, cum ți se par? Eu am pus mâna pe toți, spuse Pablo Și Robert Jordan se bucura auzindu că vorbește cu mândrie Ăla de acolo, zise Robert Jordan arătând spre unul dintre murgi Un armăsar înalt, țintat cu alb în frunte și pintenog la un singur picior La stângul de dinainte Ăla e un cal grozav era un animal frumos ce părea să fi coborât chiar atunci de pe o pânză de Velasquez. Toți sunt strașnici, zise Pablo. Te pricep la cai? Da. Asta nu-i rău, în cuvință Pablo. Vezi cumva un beteșug la vreunul dintre ei? Robert Jordan își dădu seama că în clipa aceea, omul fără știință de carte îi cerceta în felul său hârtiile. Caii stăteau nemișcați și, cu capetele înalțate se uitau înspre oameni. Robert Jordan se strecură printre cele două funii ale oborului, se apropie de șarg și îl bătu cu palma peste șold. Apoi se rezemă cu spatele de funii și urmări cu privirea caii ce dădeau roată oborului. Rămase așa încă un minut după ce caii încremeniră iarăși, pe urmă se aplecă și ieși la largime. Roaiba își de dreptul de dinapoi. Îi spuse el lui Pablo fără să-l privească. Are copita crăpată și, cu toate că s-ar putea foarte bine să nu-i meargă rău dacă e potcovită cum trebuie, poți și să o pierzi de o umblă cale lungă pe tare. Așa i-a fost copita de când am luat-o," răspunse Pablo. Calul vostru cel mai bun, armăsarul murg, țintat în frunte, are o umflătură la fluierul piciorului chiar mai jos de genunchi, care nu-mi place." E un fleac," zise Pablo. S-a lovit acum trei zile. Dacă ar fi fost ceva rău, de atunci s-ar fi arătat. Pe urmă trase la o parte foaia de cort și arătă șeile. Erau printre ele două șei obișnuite, de vachero sau de altfel de slugă, cum sunt șeile cele mai ordinare, o șa de vachero foarte ornamentată din piele incrustată de mână și cu scări grele, cu gardă lată și două șei militare de piele neagră. Am împușcat doi inși din guardia civil," zise Pablo ca să lămurească prezența celor două șei militare. ăsta e un vânat de preț." Descălecaseră pe șoseaua dintre Segovia și Santa Maria del Real." Descălecaseră ca să cerceteze hârtiile unui om care mergea pe drum cu căruța." Am izbutit să-i ucidem fără să vă tămăm caii." Ați omorât mulți din garda civilă?" Vreau câțiva," răspunse Pablo. Dar numai pe ăștia doi, fără să facem vreun rău cailor." Pablo e cel de aruncat în aer trenul de la Arevalo," zise Anselmo. El a făcut isprava asta." A fost cu noi un străin și el a făcut ce trebuie pentru explozie," urmă Pablo. Îl cunoști?" Cum îl cheamă?" Nu mi-aduc aminte. Era un nume tare ciudat." Dar de arătat, cum arăta la înfățișare?" Era bălai, cum ești și dumneata, dar nu chiar așa de înalt, și avea mâini mari și nasul sfărâmat. Cașchin, rosti Robert Jordan. cașkin trebuie să fi fost. Da, în cuvință Pablo. Era un nume tare ciudat și cam așa suna. Ce s a fi întâmplat cu el? A murit încă din aprilie. Asta l-așteaptă pe fiecare, spuse Pablo întunecându-se. Așa o să sfârșim cu toții. Așa sfârșesc toți muritorii, adăuga Anselmo. Tot așa au sfârșit oamenii încă de la zidirea lumii. ce cu tine, măi? Ce ți s-a așternut pe suflet? Ăia sunt tari de tot, rosti Pablo, și parcă și-ar fi vorbit doar lui însuși. Privea întunecat înspre cai. Nici nu vă dați seama cât de tari sunt. Îi văd că din ce în ce mai tari, din ce în ce mai bine înarmați. Au mereu mai multe materiale. Iată, stau aici cu asemenea mândrețe de cai și la ce mă pot aștepta în viitor? Să fiu hăituit și ucis. Atâta tot. Hăituiești și tu pe alții câte hăituiesc și alții pe tine, zise Anselmo. Nu, se împotrivi Pablo. Nu mai este așa. Iar dacă acum o să ne părăsim munții ăștia, încotro putem apuca. Răspunde mie la asta, încotro. În Spania sunt munți sumedenie. Dacă am plecat de aici, nu-mi duce către siera de Gredos." Nu mai am poftă," zise Pablo. M-am săturat să tot fiu hăituit. Aici stăm în bună pace. Dar de vă-ți apuca să aruncați un pod în aer prin părțile astea, au să pornească la împotriva noastră. Dacă or să afle că suntem pe aici și or să ne caute cu avioanele, au să dea peste noi." Doar trimite mauri să ne hăituiască, au să dea peste noi și va trebui să plecăm de aici M-am săturat de toate astea, auzi? Apoi întorcându-se către Robert Jordan Ce drept ai ta un străin să vii la mine și să-mi spui ce trebuie să fac? Nu ți-am cerut să faci nimic, îi răspunse Robert Jordan Dai să-mi ceri fără îndoială, urmă Pablo Asta-i, aici e tot răul Arătă către cele două ranițe grele lăsate la pământ în răstimpul cât se uitea să răla cai. S-ar fi zis că vederea cailor îi adusese în minte toate gândurile acestea, iar faptul că Robert Jordan se pricepea la cai îi dezlegase limba. Toți trei stăteau acum lângă oborul de funii și pete de soare străluceau pe pielea armăsarului morg. Pablo îl privi o clipă, apoi împinse cu piciorul ranița cea grea și zise iar Aici tot răul!" Eu am venit doar ca să-mi fac datoria, îi spuse Robert Jordan. Am venit fiindcă așa mi-au ordonat cei ce conduc războiul. Dacă ți o cere vreun ajutor, poți să mă refuzi și să găsi alții să mă ajute. Dar până acum nu ți-am cerut niciun fel de ajutor. Am datoria să îndeplinesc ce mi s-a ordonat să duc la bun sfârșit și te pot încredința că e vorba de o treabă importantă. Că sunt străin, asta nu-i vina mea. M-ar fi bucurat să mă fi născut în țara asta. Pentru mine lucrul cel mai de seama acum e să nu fim tulburați prin locurile astea, răspunse Pablo. Eu acum am îndatoriri față de cei ce sunt cu mine și față de mine însumi. Pentru tine, da, zise Anselmo. Acesta acum al tău ține de îndelungă vreme. Tu și caii tăi. Până ce n-ai agonisit caii, erai fără greș la oaltă cu noi. Acum ai adăugit încă un suflet la tagma capitaliștilor. Asta nu-i vorbă cu dreptate, se burzului Pablo. Pentru cauză mereu pui cai în primejdie. atâta ai foarte puțin, zise Anselmo, disprețuitor. După cât mă duce pe mine, capul e tare puțin. Ca să furi, cu adevărat ai înfruntat primeștii, Ca să mănânci bine, da, e adevărat. Ca să ucizi, așișderea. Dar ca să lupți, nu Ești un biet bătrân care are să dea de multe buclucuri din pricina limpii lui veninoase Sunt un bătrân căruia nu e frică de nimenea pe lumea asta Îl înfruntă Anselmo Și mai sunt un bătrân care n-are cai Ești un bătrân care s-ar putea să nu mai aibă zile multe Sunt un bătrân care o să trăiască până în ziua când va răposa Zise Anselmo Iar de vulpoi nu-mi e frică Pablo nu mai spuse nicio vorbă și ridică de jos ranița. Și nici de lupi, urma Anselmo, ridicând-o de jos pe cealaltă. Dacă ești cumva asemenea sălbăticiune, tacă-ți gura, să răsti Pablo. Ești un sărman bătrân care totdeauna vorbește mai mult decât se cuvine. Și care totdeauna va îndeplini ceea ce a făgăduit să îndeplinească, răspunse Anselmo, încovoindu-se sub povara raniței. Și care la ceasul acesta e flămând și însetat dă drumul înainte, măi, căpetenie de Eguerilia cu chipul veșnic trist Îndrumă-ne către un loc unde să avem ce mânca Începe destul de prost, gândi Robert Jordan Dar Anselmo e un om adevărat Pe aici cei care sunt oameni de ispravă sunt cu adevărat minunați Gândi el mai departe Nu există pe lumea alți oameni ca ei dacă sunt buni, sunt fără seamăn, iar dacă apucă pe căi rele, nimeni nu îi întrece în ticăloșie. De bună seamă că Anselmo a știut ce face când a hotărât să venim aici. Dar povestea asta nu-mi place. Nu-mi place deloc. Singurul semn bun era că Pablo căra acum ranița și că îi dăduse lui carabina. Poate că așa o fi el mereu, își spuse Robert Jordan. Poate că e doar unul dintre cei totdeauna încruntați. Nu, își spuse iarăși în sinea lui. Nu te păcăli singur. Nu știi cum a fost omul acesta înainte, dar știi că a apucat pe un drum greșit și că înaintează pe el grabnic și fără să se ascundă. Când o începe să se și ascundă, înseamnă că s-a hotărât definitiv. Să ții minte lucrul ăsta, se descăli el singur. Primul semn de prietenie va arăta că s-a hotărât. Dar strașnici cai mai are, își urmă el mai departe gândurile Tare-s frumoși caii din obor Mă întreb ce anume mă poate face să trăiesc chiar simțămintele pe care le stârnesc caii aceia în sufletul lui Pablo Bătrânul avea dreptate Caii l-au făcut ombogat bogat și, de îndată ce s-a îmbogățit, a vrut să se bucure de viață Nu va mai trece multe pomenești și are să sufere că nu poate intra la Jockey club Și zise mai departe Sărmanul Pablo nu i-a fost dat să ajungă la Jockey club Gândul acesta a făcut să se simtă mai ușurat Zâmbia amar privind la cele două spinări încovoiate și la ranițele grele de dinaintea lui Care se strecurau printre copaci Toată ziua nu glumise deloc cu sine însuși Iar acum, după ce făcuse măcar o singură glumă, se simțea mult mai bine Ești pe cale de a ajunge la fel cu toți ceilalți își spuse Robert Jordan. Devi și tu morocănos și întunecat. Fără îndoială că față de Gols se arătase solemn și morocănos. Misiunea asta îl copleșise puțin." Te cam copleșise," își spuse. Te copleșise cam mult. Gols fusese vesel și ar fi vrut și el să se arate vesel înainte de despărțire, dar nu izbutise." Cei mai buni dintre cei buni când stai să te gândești temeinic sunt veseli. E mult mai bine să fii vesel, iar afară de asta, veselia mai indică și altceva. E ca și cum ai deveni un nemuritor încă de când ești în viață. Treabă complicată. Și cu toate astea, nu mai rămăseseră mulți. Nu, nu mai rămăseseră mulți dintre cei veseli. Rămăseseră cumpli de puțini, al dracului de puțini. Și dacă ai să mai gândești mult așa, flăcăule, nici tu n-ai să întârzi pe aici cine știe cât. Schimbă-ți șirul gândurilor, veterane, bătrâne tovarăși. Astăzi ești distrugător de poduri, nu gânditor. Mamă că foame în mai e, gândi el. Sper că lui Pablo îi place să mănânce bine. Capitolul 2 Strecurându-se printre copacii uriași, ajunseră la capătul scobit ca o căldare al văii și atunci ghici locul unde trebuia să se afle tabăra și anume substrea și unei stânci ce se zărea înaintea lor printre trunchiuri. Da, acolo se afla tabăra și era o tabără bine așezată. Nici nu bănuie nimic până nu ajungei chiar în preajma ei, iar Robert Jordan își dădu seama că din avion ar fi fost cu neputință de reperat. De sus nu se putea distinge nimic. Era la fel de bine ascunsă ca o vizuină de urs. Dar părea a fi mult mai puțin bine păzită. Pe când se apropiau, o cercetă cu atenție. Era o peșteră mare scobită la poalele unui perete de stâncă și lângă gura peșterii ședea un om cu spatele rezemat de bolovan și picioarele întinse pe pământ, iar carabina o avea alături sprijinită de stânci. Curăța cu cuțitul o creangă și se uită la ei, când îi zăria apropiindu-se, apoi își văzu mai departe de treabă. Hola! strigă omul așezat la gura peșterii. Cine e? Bătrânul și unul care se pricepe să pună dinamită, răspunse Pablo, lăsându-și ranița chiar la intrarea peșterii. Anselmo dădu și el jos ranița din spinare, iar Robert Jordan își lua carabina de pe umăr și o sprijini de peretele stâncii. Nu lăsa așa de aproape de peșteră," zise cel cu cuțitul, un om cu ochi albaștri pe un chip frumos de țigan, nepăsător și smolit, de culoarea pielii afumate. E foc înăuntru." Mișcă-te și du-o tu ceva mai încolo," îi zise Pablo. Pune-o la poalele copacului eluia." Țiganul nu se clinti și spuse o vorbă ce nu poate fi pusă pe hârtie, apoi adăuga alene. Las-o acolo, poate o să sari în aer cu ea." Are să te lecuiască de toate bolile Ce faci cu creanga asta? Întrebă Robert Jordan Așezându-se alături de țigan Și țiganul îi arătă Era o capcană de forma cifrei patru Și acum ajunsese să-i cioplească bara transversală Pentru volpi, zise țiganul Aici așezi un butuc Le zdrobești spinarea Și rângi către Jordan Uite așa vezi? Așeză capcana astfel ca să poată arăta cum se desprinde bara și cade butucul, pe urmă clătină din cap, băgă mâna pe dedesubt și întinse brațul ca să închipuie vulpea cu spinarea zdrobită. «Lucrează pe cinste!» lămuri el. «Prinde iepuri!» se amesteca Anselmo. Dacă e țigan când prinde iepuri zice că zvulpi. vulpi!» «Dacă ar prinde vreo vulpe, iar ar zice elefant!» «Și dacă prind un elefant...» Întrebă tiganul, arătându-și din nou dinții albi și făcând cu ochiul către Robert Jordan. Atunci ai să spui că-i tank, îi răspunse Anselmo Am să prind și un tank, spuse tiganul. Am să prind un tank și atunci ai să-i poți zice cum ți-o plăcea Țiganii vorbesc mult și ucid puțin, i-o întoarse Anselmo Țiganul îi făcu cu ochiul lui Robert Jordan și-și văzu mai departe de treaba lui cu cuțitul Pablo pierise din vedere și intrase în peșteră. Robert Jordan spera că se dusese după mâncare. Se întinse pe jos alături de țigan, iar soarele amiezii cobora printre crestele brazilor și încălzea picioarele. Simțea miros de mâncare venind din lăuntrul peșterii, miros de unde lemn, de ceapă și carne prăjită, iar în trup stomacului se contracta chinuit de foame. Putem prinde un tank?" îi spuse el țiganului nu lucru prea greu. Cu asta?" întrebă țiganul arătând spre cele două ranițe. Da," îi spuse Robert Jordan, am să te învăț cum. Faci o capcană, nu-i prea greu." Tu și cu mine?" Sigur," zise Robert Jordan, de ce nu?" Hei," strigă țiganul către Anselmo, du ranițele astea într-un loc unde să se afle la adăpost, vrei?" Îs lucru de preț." Anselmo mormăi ceva. Apoi îi spuse lui Robert Jordan. Mă duc după vin. Robert se ridică loc cele două ranițe, le duse la oarecare distanță de peșteră și le așeză de o parte și de cealaltă a unui trunchi de brad. Știa bine ce se află în ele și nu-i plăcea să le știe prea apropiate una de cealaltă. Adă-mi și mie o cană, strigă țiganul. Aveți vin? întrebă Robert Jordan, întinzându-se din nou alături de țigan. Vin? De ce să n-avem? Un burduf plin, adică o jumătate de burduf, pe puțin. Dar de mâncare ce aveți?" De toate, mai omule," răspunse țiganul. Mâncăm ca generalii." Și ce fac țiganii la război?" îl întrebă mai departe Robert Jordan. Rămân țigani cum sunt." Bună meserie." Cea mai bună," zise țiganul. Cum te cheamă pe tine?" Roberto." Și pe tine?" Rafael." Și chestia cu tancul e serioasă?" Sigur, de ce n-ar fi?" Anselmo ieși pe gura peșterii aducând un vas mare de piatră plin cu vin roșu și având toartele a trei căni petrecute printre degete. Uite," zise el, au și căni și de toate." În urma lui se arătă Pablo. Îi vesti. Îndată e gata și mâncarea. nu aveți?" Robert Jordan se duse la ranițe, o desfăcu pe prima, căută într-o despărțitură dinăuntru și scoase una din cutiile plate de țigări rusești, luate de la cartierul general al lui Golst. Trecu unghia degetului mare de-a lungul marginii cutiei, o deschise și i-o întinse lui Pablo, care lua -o, o jumătate de duzină. Păstrându-le în pumnul uriaș, Pablo alese una și o cercetă în lumină. Erau niște țigări lungi și subțiri, cu cilindru de carton la un capăt. Aer mult și tutun puțin, mormai el. Le știu. Celălalt, cel cu nume ciudat, avea și el din astea. Cașchin, zise Robert Jordan și întinse cutia către țigan și către Anselmo, care luare doar câte una. Luați mai multe, îi îndemnă Jordan și fiecare mai luă câte o țigară. Atunci le mai dădu câte patru Drept semn de mulțumire, țiganul și Anselmo ridicară de două ori pumnii plini cu țigări Iar țigările își arătară și își ascunsă capetele, amintind felul cum salută cineva cu sabia Da, urma Pablo, avea un nume tare ciudat A sosit și vinul Zise Anselmo, cufundând o cana în vasul de piatră și întinzându-o apoi lui Robert Jordan După care mai umplu una pentru sine și una pentru țigan Da eu n-am parte la vin? întrebă Pablo și cu toții la oaltă în fața peșterii Anselmo îi dădu cana lui și intră înăuntru să aducă alta Când veni în dărăt, se apleca asupra vasului, își umplu cana și pe urmă ciocniră cu toții Vinul era bun, avea un ușor iz de rășină căpătat de la burduf, dar cu gust excelent și mângâia lin și catifelată limba. Robert Jordan îl sorbi domol și simți cum îi se răspândește căldura în trupul obosit. Numai decât vine și mâncarea, anunță Pablo. Și străinul ăsta cu nume ciudat, cum a murit? A fost prins și s-a omorât singur. Și cum s-a întâmplat? Fusese rănit și n-a vrut să fie luat prizonier. Da, în ce fel s-au petrecut lucrurile cu deamănuntul? Nu știu, minți Robert Jordan. Cunoștea foarte bine amănuntele, dar își dădea seama că n-ar fi fost potrivit să povestească atunci. Când cu istoria cu trenul ne pusese să-i făgăduim că o să-l împușcăm dacă o să cadă rănit și nu o să mai poate fugi, zise Pablo. Vorbea într-un chip tare ciudat străinul acela Probabil chiar de pe atunci îl prinsese spaima Gândi Robert Jordan Bietul cașkin. Nu se putea împăca deloc cu gândul să se omoare singur Urmă Pablo Mi-a spus-o cu gura lui Și, la fel, tare îi mai era teamă să nu fie pus la casne Și asta ți-a spus-o? Întrebă Robert Jordan Da, Răspunse tiganul. Așa ne-a spus tuturor Ai fost și tu când cu trenul? Da, toți am fost acolo când cu trenul Vorbea într-un chip tare ciudat Repetă Pablo Da, era și foarte viteaz Bietul cașkin, Gândi Robert Jordan Probabil că prin locurile astea A făcut mai mult rău decât bine Ce fericire ar fi fost Dacă știam că chiar de pe vremea aceea Al chinuia frica ar fi trebuit să fie scos din formațiile de operațiuni. Nu poți trimite la treburi dintre astea oameni care vorbesc așa cum vorbea el. Nu se poate să vorbești în felul acesta. Oameni ca el care vorbesc așa, chiar dacă își îndeplinesc misiunea, fac mai mult rău decât bine. Era un om cam sucit, zise el cu glas tare. Cred că trebuie să fi fost puțin într-o doagă. Da tare îndemânati când era vorba de explozii. Vorbi țiganul. Și tare viteaz. Da, într-o doagă, urmă Robert Jordan. întreburi de-astea trebuie să ai cap, nu glumă, și să-l ții totdeauna bine pe umeri. Un om întreg la cap nu vorbește cum vorbea el. Da, Dumitale, zise Pablo. Dacă ai fi rănit într-o treabă cum e cea cu podul, ți-ar plăcea să fii lăsat acolo în plata domnului? Uite ce e, răspunse Robert Jordan. Și, aplecându-se înainte, își umplu încă o dată cana cu vin Să ne înțelegem bine Dacă aș fi silit vreodată să cer o mică facere de bine cuiva, oricine ar fi I-aș cere-o în clipa când aș avea nevoie de ea Așa e, în cuvință țiganul În felul acesta vorbesc cu oamenii de ispravă Aha, uite că vine și mâncarea Tu ai mâncat, îi zise Pablo Și aș putea să mai mănânc încă de două ori răspunse țiganul. Da ia te uită cine o aduce!" Fata se aplecase de spate ca să poată ieși pe gura peșterii cu tava cea mare de fier, iar Robert Jordan îi văzut chipul înclinat într-o parte și în aceeași clipă simți că de stran ea era înfățișarea. Zâmbi și spuse, Hola, tovarășe!" Iar Robert răspunse, Salut!" și a avut grijă să nu-și mute privirea și să nu se uite în altă parte. Fata a așeză tava plată de fier la picioarele lui și mâinile frumoase cu pielea bronzată îi atrasă atenția. Pe urma îl privi drept în ochi și zâmbi din nou. Albeța dinților strălucea pe chipul smead și ochii aveau aceeași lucire de bronz aurit ca și pielea. Avea pomeții puțin ieșiți, ochii jucăuși și gura tăiată drept cu buze pline. Părul îi era ca aurul cafeniu al holdelor pârjolite de soare dar fusese tun scurt pe tot capul, așa că arăta doar puțin mai lung decât blana de castor. Zâmbi fără sfială, înfruntându-i privirea, ridică mâna bronzată și și-o trecu peste cap, netezindu-și părul scurt, ce se zburlea la loc imediat după trecerea degetelor. Are fața frumoasă," gândi Robert Jordan. Ar fi într-adevăr frumoasă dacă n-ar avea părul tăiat." Eu așa mă pieptăn, îi spuse râzând lui Robert Jordan. Hai, ia și mănâncă, nu te uita la mine. La valia Dolid m-au tuns așa. Acum aproape că a crescut la loc. Se așeză dinaintea lui și îl cercetă cu privirea. O privi și el, iar fata zâmbi și își împreună mâinile, cuprinzându-și genunchi. Cum ședea așa cu mâinile împreunate peste genunchi, picioarele înclinate se arătau lungi și zvelte din manșetele pantalonilor și putea să-i vadă sub bluza cenușie contururile sânilor mici izbucniți în sus. De câte ori se uita la ea, parcă îi se punea un nod în gât. Farfurii nu avem, zise Anselmo. "Scoateți cuțitul și folosește-te de el. Fata le pusese la îndemână patru furculițe, sprijinindu-le cu dinții de marginea tăvii. Mâncau toți din tavă și, după obiceiul spaniolilor, nimeni nu scotea o vorbă. Era carne de iepure gătită cu ceapă și ardei, iar prin sosul de vin înnotau babe de naut. Mâncarea fusese gătită cu pricepere, carnea se desprindea ca fulgul de pe oase și sosul era cu adevărat gustos. În timpul mesei, Robert Jordan mai bău o cană de vin. Cât ținu masa, fata rămase cu ochii ațintiți la el Toți ceilalți erau atenți doar la mâncare Robert Jordan adună cu o bucată de pâine ultimele picături de sos din fața lui Oasele le așeză grămadă alături, pe urmă le dădu la o parte ca să poată aduna sosul ce se scursese din ele Șterse bine furculița cu aceeași bucată de pâine Șterse și cuțitul, apoi îl lăsă jos și mâncă pâinea se aplecă și își umplu încă odată cana cu vin Iar în vremea asta fata nu îl slăbise din ochi Bău cana pe jumătate, dar nodul tot nu i se dusese din gât Cum te cheamă? Când i-a auzi sunetul glasului, Pablo își aruncă repede privirile asupra lui Pe urmă se ridică de jos și plecă Maria, dar pe dumneata? Roberto, de multă vreme ești în munți? De trei luni de trei luni îi privi părul care rămase la fel de des, de scurt și de zburlit, Ca un lan răvășit de vânt pe o coastă de deal Chiar și după ce fata foarte stânjenită de data asta își cu palma peste cap A fost ras cu briciul, zise ea Acolo la pușcăria din valia Dolid era regula să ne radă cu briciul Trei luni a trebuit ca să crească așa cum e acum Am fost în trenul acela Mă duceau undeva înspre miezul zi. După ce trenul a sărit în aer, pe mulți dintre noi i-au prins iar, dar pe mine nu. Și am venit cu oamenii ăștia încoace. Am găsit-o ascunsă printre stânci, lămurit țiganul, tocmai când ne pregăteam de plecare. Mamă, da urâtă mai era. Am luat-o cu noi, dar de multe ori mi-am zis că ar trebui să o lăsăm în plata domnului. Da, celălalt care a fost cu ei la tren... Întrebă Maria Celălalt tot bălai străinul El unde mai este? A murit Răspunse Robert Jordan În aprilie În aprilie? Păi în aprilie a fost povestea cu trenul Da Răspunse iar Robert Jordan A murit la zece zile După întâmplarea cu trenul Sărmanul Zise Maria Era tare viteaz Și dumneata tot de treburi din astea te ții? Da Ai aruncat trenuri în aer și dumneata? Da, trei trenuri Pe aici? Nu, în Estramadura Înainte de a veni în coace am fost în Estramadura Am făcut treabă bună în Estramadura Mulți de-ai noștri lucrează acolo Și acum de ce ai venit aici, în munții ăștia? Am venit să iau locul celuilalt, al blondului care a murit de alt cunosc ținutul încă dinainte de începerea mișcării. Îl cunoști bine? Nu, nu chiar așa de bine, dar învăț repede. Am o hartă bună și o călăuză strașnică. Bătrânul, zise Marian cu din cap, bătrânul e un om și jumătate. Foarte mulțumim. Spuse Anselmo, adresându-se fetei, și abia atunci Robert Jordan înțelese că nu e numai el singur cu fata și, în același timp, văzu cât de greu îi vine să se uite la ea, fiindcă asta făcea ca vocea să-i sune straniu. Încălcase ultima dintre cele două porunci pe care trebuie să le respecte cine vrea să trăiască în bună înțelegere cu oamenii ce vorbesc spaniolește. Bărbaților, să le dai tutun, iar de femei să nu te legi niciodată. Dar în clipa aceea își dădu seama cu totul pe neașteptate că nici nu-i pasă. Erau atât de multe lucrurile de care nu trebuia să-i pese. Și de ce s-ar se închisit tocmai de treaba asta? Ai chip foarte frumos," îi spuse el Mariei. Tare mi-ar fi plăcut să te fie întâlnit până nu apucaseră să-ți taie părul." Are să crească la loc," răspunse fata. Peste șase luni o să fie destul de lung." Ar fi trebuit să o vezi când am adus-o de la tren. Era așa de urâtă că te băga în spărieți. Și a cui femeie ești?" întrebă Robert Jordan, încercând să schimbe vorba. A lui Pablo?" Fata al privi lung, izbucni în râs, apoi îl lovi cu palma peste genunchi. A lui Pablo?" Ei văzut mutra?" Bine, atunci a lui Rafael." Pe Rafael l-am văzut cum arată." Nici a lui Rafael." Nu e a niciunuia," interveni țiganul, e o femeie tare ciudată, nu e a nimănui, da, face mâncare bună." Adevărat? A niciunuia?" o întrebă Robert Jordan. A niciunuia, a nimănui, nici în glumă și nici de adevărat, și e nici a tale. Nu?" exclamă el și simți cum nodul îi se urcă iar în gât. asta e bine, n-am vreme pentru niciun fel de femeie." Nici măcar un sfert de ceas, întrebă provocător țiganul. Nici măcar 15 minute? Dar Robert Jordan nu-i răspunse. Se uita la fată, la Maria, și își simțea gâtlejul prea înțepenit ca să poată îndrăzni a scoate vreo vorbă. Maria se uită la el și îi în râs, apoi roșii deodată, dar continuă să-l privească. Ai roșit, îi spuse Robert. Ai obicei să roșești deseori? Nu roșesc niciodată. De data asta ai roșit. Atunci mă duc în peșteră. Rămâi aici, Maria. Nu, se împotrivi fata și zâmbetul îi pieri de pe chip. Acum mă duc înăuntru. Ridică de jos tava de fier din care mâncaseră bărbații și strânse cele patru furculițe. Mișcările îi erau stângace ca ale unui căluț nedat la ham, dar tot atât de grațioase ca ale unui animal tânăr. De când mai aveți nevoie? întrebă ea. Robert Jordan continua să o privească și fata roșii din nou. Nu mă mai face să roșesc, îl rugă Maria. Nu-mi place. Lasă-le aici, îi spuse țiganul. Ține, urmă el, cufundând cana în vasul de piatră și întinzând o plină lui Robert Jordan, care se uita după fată. O văzuc a plecă repede capul și intră în peșteră cu tava grea de fier. Mulțumesc, zise Robert Jordan. Glasul îi se limpezise din nou acum când fata plecase. asta e ultima, am băut destul. Să terminăm vinul, spuse Rafael. Mai avem înăuntru încă mai mult de jumătate de burduf. L-am adus în coace pe spinarea unui cal. Aia a fost cea din urmă ieșirea lui Pablo, lămuria în De atunci n-a mai făcut nimic. Cât sunteți cu toții? Întrebă Robert Jordan Suntem șapte și mai sunt și două femei Două? Da, mai e și muhera lui Pablo Și ea unde-i? În peșteră Fata se pricepe și olea că l-a făcut mâncare Am spus că face mâncare bună așa ca să o bucur Dar cea mai mare parte de timp doar o ajută pe muhera lui Pablo Și cealaltă cum arată? Adică muhera lui Pablo A Aoleu Răspunse țiganul rânjind Ceva cumplit Dacă socotești că Pablo e urât Atunci așteaptă să-i vezi nevasta Da, bărbată femeie De o sută de ori mai vitează decât Pablo Numai că e ceva cumplit Pablo a fost viteaz la început Se amesteca în vorba Anselmo La început era bărbat de nădejde Au ucis oameni mai mulți decât holera Adăugă și țiganul atunci când a început mișcarea, Pablo a omorât oameni mai mulți decât febra tifoidă.